Avui s'ha m'ha fet molt pesant. Ei, espaleu-me! Adéu, noi! Eh, voleu que anem a jugar a pilar? cal! Ep. Hola, Lote. Que estàs lliure ara? Em sap greu, però no. Per què ho dius? Doncs res, et volia preguntar si et vindria de gust anar a prendre un cafè. I pensava que de passada podríem aprofitar per tornar a comentar el cas del senyor Júfart. No cal que t'amoïnis més per això, dona. Però... Perdona, però ara tinc una mica de pressa. És que el meu pare n'assistia a una reunió, saps? Oh. Ja ens veurem. Oh. Tinc entrades pel ball de la universitat. Si vols, podríem... Santuari mm. Estem a punt de tancar Eh? Ah, oh, d'acord Que tanquem Hm? Mm? Ja torna a ser aquí. Quina noia més guapa. Déu és injust. Segur que ella no té problemes ni preocupacions. Però aquesta noia... Oh! És l'hora de tancar. Entesos. Hosti. El ball de la universitat? Doncs sí. No és que m'apassionin aquesta mena de festes, però m'he vist obligada a comprar-li aquestes entrades a una amiga. És que aquesta nit no hi puc anar. Em sap greu. Què? Resulta que tenim un sopar amb la comissió parlamentària. Però no es tracta d'un simple sopar, saps? Segur que no tindràs cap problema per trobar algú que t'hi acompanyi. Adeu. Oh! No és qui volia eh? anar. Ah! Ah! Ah! Ah! Oh! Eh? Escolta, tu... Tu també busques informació sobre la Margot Langer? Mm? Ei, tranquil·la, no cal que t'afanyis a tancar-ho. Jo també busco informació sobre ella. Què? Doncs sí, és per un treball de classe. Em dic Lote Franks, sóc estudiant d'antropologia. I tu? Caram, ets molt bona, Nina Fortner. Aquest és l'article sobre l'assassinat del comptable i aquest sobre l'assassinat de la veu divina. I aquest és sobre l'assassinat del matrimoni de mitjana edat, no? M'has deixat ben parada Em pensava que era bona buscant informació, però tu m'ho guanyes Investigo els assassinats sense resoldre que s'han comès a Baviera en els últims 4 anys Em podries explicar tot el que sàpiga sobre el cas de l'assassinat de l’ex prostituta Margot Langer? Doncs la història no és gaire llarga Anys, la Margot Langer i el milionari Hans Schubert van tenir un fill i resulta que ara aquest fill ha sigut feliçment reconegut per Han Schubert i s'ha convertit en el seu hereu, I ja està. Creus que podria haver intervingut en els assassinats relacionats amb l'entorn d'An Schubert. Què? I és clar que no. No, hi posaria-la mal al foc. Ja T'ho prens molt a pit. Què? Et veig massa involucrada per tractar-se d'un simple treball de classe. Tu... t'ho trobes? No estàs fent cap treball, oi que no? És veritat. En realitat, estic buscant algú. Et puc preguntar una cosa? Eh? Les noies així com tu també tenen mal de caps? Què? Vull dir que em fa l'efecte que les noies guapes com tu ho tenen tot resolt en aquesta vida. M'equivoco? No t'entenc. Què vols dir? Doncs, per exemple, mira, segur que no has hagut de patir mai pels nois per qüestions amoroses Ah, no em facis cas, suposo que no t'interessen aquesta mena de problemes Ai, no hi ha dubte que Déu, és injust ah, Escolta, què fas aquesta nit? Tinc entrades pel ball, vols venir? Eh? Tu gaire en aquesta mena de llocs. Oh, va, no diguis això. Segur que si vaig amb tu, tothom se'ns acostarà. Què? Fixa tots els neis ens estan mirant. Ei! Jo em conformo amb el que tu no vulguis, de cap. Loti, eh, pare, sisplau. Hola. Ho veus, que et deia? Hola. Queia, em dic Constantin, del Club de Fenòmens Sobrenaturals. Encantat. Ostres, tu, has vist quin no m'explico com s'ha a saludar-te amb la fila que fa. Eh, D'això... Espera, Lotte. Eh? Què voldria ser la meva parella aquesta nit? Qui, jo? Que, què vol dir? En van, bona, el Lotte. Si no et fa res, jo me'n vaig. Ah, espera, nina! Ostres, aquest noi no és el meu tipus. No m'agrada gens. Queda't amb mi, si us plau. Ei! Ostres... Caram, no et sents com fora de lloc? Una mica, però tu no et pots queixar. Han vingut un munt de nois a conèixer-te i parlar amb tu en poca estona. El que passa és que ets molt freda. No és que ho hagi fet expressament. Sóc així, però feia temps que no em divertia. Què? Veure com es reuneixen els estudiants i s'ho passen també bé plegats. Feia temps que no em sentia així. Escolta, a tu no... H No, no res. Mm? Veig que tot i que no us sembles ets molt formal?? Mm? Ei, però què vols dir que no ho semblo? A veure, digues. Hola, una altra vegada,. Escolta,è voldries ballar amb mi, si us plau? Ostres, ja torna a ser aquí, que pesat que és. Mm, només una mica. Au, vine. Oh, I a sobre va, begut. Va. Deixa'm estar, no vull. Ai, <ríe> pesca't. <vés -te> <ríe> no et pensis que et convido a ballar perquè en tingui ganes. Com goses parlar-me així? Ets un maleducat. Sense se val, això. Va, vine a ballar una cançó <ríe> Deixa'm, t'he dit que No. Així em guanyaré uns calarons Uns calarons? Què vols dir? Què? Eh, doncs què vols que sigui? En Cal m'ho ha demanat, ves? Vol que aquesta nit et faci companyia En Cal, dius? Au, va, què et costa? Només has de ballar una estona amb mi i ja està No ballo pas tan malament, dona Deixa'm anar No siguis així, au, ballar Deixa'm! Amb una cançó en tinc prou, només una Au! E eh? Rai em fas mal. Ho sento, ho sento! No ho tornaré a fer. Ho sento! Oiii ah, ah. Anem! Vaig ajudar en Cal a trobar el seu pare perquè m'agradava. No ho vaig fer perquè m'agradava. Però ara que s'ha pogut demostrar que ell és el fill d'en Xobart, que s'hi ha quedat amb el pare, que s'hi he d'acompanyar el pare, que sí, que sí. És molt dur... Tu Mai hagués pensat que seria tot tu que tranquilssin el cor. T Entenc molt. La vida està plena en de du. Però tranquil·la, tot anirà bé. Les desgràcies no duren per sempre, saps. No podem deixar que durin, no? Bé, ara me n'haig d'anar Digue'm on el puc localitzar, Nina Em sap greu, però és que encara no tinc un domicili fix Doncs llavors prometem que em trucaràs a casa, d'acord? Sí, avui m'ho he passat molt bé, eh? Espero que et trobis la persona que estàs buscant mm -hmm. oh! Mina, ja em semblava que l'havia vist abans en alguna banda És clavada en Johan Caram, caram, no ho fas gens malament, doctor. De fet, més que la teva destresa, destacaria la qualitat de l'arma. Aquest rifle no va passar les proves de l'exèrcit alemany, però tot i així, amb aquesta arma pots encertar un objectiu de 5 centímetres de diàmetre a una distància de 300 metres. Fins i tot un principiant. Desconec quin és el teu objectiu, però com més t'hi apropis, més probabilitats tindràs d'encertar. I un altre consell... Tria un lloc des d’on puguis disparar sense que s’interposi cap obstacle. Les bales són 338 la pua mànum, ni van quatre. Però no et pensis que en podràs disparar quatre? Si no en certes a la primera s’acabat. m'envens cada dia. Que vens a observar els ocells. Oh, doncs, sí. No sé per què, però últimament això està ple de gent, els dijous tu. Aquell ancià que acompanyen dos joves i tu, és clar. Digues, "No t'agrada aquest bosc?" Sí, eh, tant. I a vostè? Sí, m'agrada. Jo ving aquí a demanar perdó al bosc. Cada dia des de fa 60 anys. <laughs> La seva cara no em sona. Com pot ser? És l'especialitat de la casa i n'hi ha tocat el plat, aquell noi. Si les encertin, més regals s'enduraran. El nostre primer concursant d'avui es diu Beinler i ve de Frankfurt. I el premi és aquest, ni més ni menys, que una caravana! Caram! És el que la meva patina i jo sempre en Ja ho veuen, en Beinler estava jo més content. Si vols anar d'acampada amb aquesta caravana? Però per guanyar-la, abans haurà encertar deu respostes correctes. Comencem per la primera pregunta. Que penses tornar a marxar sense tocar el menjar? Vas estar aquí fa dues setmanes, oi? Aquest lloc sempre s'omple de clients, però mai oblido una cara. Si no tens gana, com a mínim, pren aquesta sopa. Convida-la casa. Mm. Fas molt mala cara, noi. Moltes, moltes gràcies. Aquest és el pont. Haig de disparar just des d'aquí. M'ha salvat No em puc creure que hagi ensopegat Però si fa anys i panys que camino per aquest bosc Deu ser l'edat Diria que no té cap os trencat Però li he envenat la cama Li recomano que vagi a un hospital Caram, que ets metge tu El primer cop que et vaig veure Vaig pensar que eres un caçador Però es veu que em vaig equivocar Ah? Caram, quina sorpresa Què passa? Els ocells Què? Els ocells s'han acostat Fa temps hi havia un home que els ocells se li posaven a l'espatlla Només havia d'allargar el braç així i se li posaven a la mà Es va passar a la infantesa en aquest bosc convivint amb els ocells però, al cap de poc temps, Hitler va arribar al poder. Aquest home treballava al servei de la policia. Creia sincerament que els ideals del Partit Nacional Socialista Alemany dels Treballadors representarien una millora per aquest país. I resulta que un bon dia va rebre un ordre. Un criminal perillós s'amagava en aquest bosc. I el van escollir a ell perquè es coneixia molt bé la zona, és clar. Troba aquest criminal i mata'l d'un tret. Sense pensar-s'ho es va endinsar al bosc a perseguir el criminal. El va perseguir i perseguir. I llavors, quan finalment el va tenir acorralat, es va donar que en comptes d'un criminal perillós tenia al davant un home estranger. Però ell no podia jutjar quina mena d'home era en realitat aquell estranger. I va complir l'ordre. Després d'allò, els ocells no se li van tornar a posar mai més a l'espatlla. Des de llavors, i durant 60 anys, ell continua disculpant-se. Ho sento, em sap greu. Però els ocells ja no se li acosten ni se li posen a la mà. Eh? Uh -huh.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 Episodio 33. A los ojos de un niño.